ніж здатна зробити найближче рідня. Відтоді проминуло понад вісім років. Давно вже я повернувся в Україну, де маю щастя приймати цих дорогих мені людей. Можна сказати, ми таки і справді породичалися. Не менше шани і дяки з нашого боку належить пані Марії Данеш, яка надала нам дві кімнати у своєму помешканні Мангеттинь. Майже півроку прожили ми під однією стелею з тією доброю жінкою, що непідробно обурювалася, коли ми пропонували їй платню за квартирування. Живучи вже по той бік Гудзона в Нью-Джерсі, ми нерідко навідували її стареньку, її збігав дев'ятий десяток. Особливо не забувала це робити Раїса, доки пані Даниш була ще жива. На цьому я й попрощаюся зі своїм аж надто терплячим читачем. Тільки ось питання, чи я його дочекаюся? 9 лютого 1996 року, Київ Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга Київ, 1999 рік